«Більше жодних зволікань!» Коска стояв перед зеркалом. Оносячи останні корективи на своєму тонкому мережевому комірці, крутив на пальцях персні, аби всі п'ять самоцвітів були спрямовані точно назовні. Пригладжував кожну волосинку у своїй бороді. За підрахунками Любчика, йому знадобилось півтори години, аби зібратися. Дванадцять махів бритвою по точильному ременю, тридцять один рух, щоб позбутися щетини, один маленький поріз під щелепою, тринадцять ривків пінцетом, щоб висмикнути волосся з носа, сорок п'ять застібнутих гудзиків, чотири пари гачків і вушок, вісімнадцять пасків і пряжок. Ось і готово. Пане Любчику, я би хотів, аби ви зайняли посаду старшого сержанта бригади. Я нічого не знаю про війну. Нічого, окрім того, що це було божевілля, яке збило його зі шляху. А тобі не потрібно нічого знати. Треба буде лише триматись біля мене, зловісно мовчати, підтримувати мене, виконувати мої команди і, головне, прикривати мене і себе. Світ вповнений підступності, друже. Будуть і криваві завдання, а ще періодично треба буде рахувати гроші, які ми платимо і отримаємо, вести облік бійців, зброї та іншої всячини. Це було саме те, що Любчик робив для Саджама, Спершу в сховку, а потім і на волі. Це я можу. Краще, ніж будь-хто. Я навіть не сумніваюсь. Можеш для початку застібнути мені цю пряжку, кляті зброєрі? Присягаюсь, вони її сюди призобачили лише для того, щоб допекти мені. Він смикнув великим пальцем боковий ремінець на позолоченому нагруднику, вистрончився, затамував подих і втягнув живіт, поки Любчик застібав. Дякую, друже, ти найкращий, мій якір. Вісь спокою, на якій я кручусь. Що б я би з тебе робив? Любчик не зрозумів питання. Те саме, що і зараз. «Ні-ні, не те саме. Хоч ми і не так давно знайомі, мені здається, між нами є якесь розуміння, зв'язок. Ми дуже схожі, ти і я». Любчикові іноді здавалося, що його лякало кожне слово, яке йому доводилось говорити «кожна нова людина, кожне нове місце». Лише рахуючи всіх і все, він міг притриматись із ранку до вечора. Коска ж навпаки плив по житті легко, наче пелюстка на вітрі. Те, як він говорив, усміхався, сміявся і змушував інших це робити, було для Любчика справжньою магією. Не гіршою, ніж те, що робила гуртська жінка Ішрі, яка з'являлася з борожничі. «Ми зовсім не схожі. Абсолютно правильно. Ми цілковиті протилежності, як земля і повітря. Та все ж нам обом...» «Чогось бракує. Того, що інші сприймають як належне. Якихось механізмів, що допомагають людині вписуватись у суспільство. Але нам бракує різних гвинтиків. Думаю, з нас двох можна зліпити одну напівпорядну персону». «Одне ціле з двох половинок. Навіть надзвичайне ціле. Я ніколи не був надійним. Ні, ні, не заперечуй». Любчик не заперечував. «Але ти, мій друже, постійний, прозорливий, цілеспрямований. Ти доволі чесний, аби і мене робити чеснішим». Я більшу частину життя провів у в'язниці, де ти зробив більше для поширення чесності серед найнебезпечніших злочинців в Штирії, ніж усі магістрати разом у зяті. Не сумніваюсь у цьому. Коска ляснув Любчика по плечу. Чесні люди трапляються так рідко, що їх постійно визнають за злочинців, бунтівників і безумців. За які злочини тебе покарали? Уперше, за пограбування. Я висидів сім років, коли впіймали вдруге, на мені було вісімдесят чотири скела і чотирнадцять убивств. Коска вигнув брову. «Ти справді був винуватий?» «Так». Він на мить насупився, але тоді всміхнувся. «Ніхто недосконалий! Залишимо минуле в минулому!» Він дав пір'їні на капелюху останнього щігля і нап'яв його на голову, як завжди, криво. «Який у мене вигляд!» Гострі чорні чоботи з величезними золотими шпорами скидались на бичачі голови. Нагрудники з чорної сталі, прикрашений позолотою, чорні оксамитові рукави, розкроєні жовтим шовком, манжети зі сіпанського мережива на зап'ястках, меч із крикливим золотим оздобленням і кінжал йому до пари, що телепався до смішного низько. Величезний капелюх із жовтою пер'їною, що ледь не торкалися стелі. «Як зводник, що збожеволів у полкового кравця!» Коско розплився в усмішці. «Саме те, чого я й домагався. Отже, до справи, сержант Любчику!» Він рушив уперед, відкинув полотнище на мету і ступив на яскраве сонце. Любчик не відставав. Тепер це його робота. Коли він видерся на дебелу діжку, вибухнули оплески. Він наказав усім офіцерам тисячі мечів прийти і послухати його виступ. І ось вони тут. Плескають, кричать, підбадьорюють і свистять, як можуть. Попереду капітани, лейтенанти за ними, хоронжі позаду. Зазвичай, ледь не в кожному армійському загоні останні були найкращими, найрозумнішими, наймолодшими і вільможними людьми, сміливими ідеалістами. Але в цій ватазі найманців вони були цілковитою протилежністю, Найстаріші, найпорочніші, найхитріші зрадники, найдосвідченіші розкрадачі могил, найшкідливіші втікачі, люди без ілюзій і з найбільшою кількістю зрад за плечами. Іншими словами, електорат Коски. Сесарій, Віктоста та Андіч вишикувались біля діжки. Усі троє легенько плескали. Найбільші та найстрашніші шахрай із усіх. Звісно, якщо нарахувати самого Коску. Любчик стояв неподалік, склавши на грудях руки і пронизуючи натовп поглядом. Коска гадав, чи нарахує він людей, і вирішив, що, мабуть, так і є. «Ні-ні-ні, це забагато честі для мене, хлопці. Ви мене соромите своєю ласкавою увагою!» Він відмахнувся, і всі очікувально замовкли. Купа наляканих грябих, обгорілих на сонці і хворих облич дивились на нього як зграє голодних бандитів, яким вони і були. «Відважні герої тисячі мечів!» Його голос дзвенів у пахучому ранковому повітрі. «Ну, скажімо так, відважні чоловіки тисячі мечів? Чи в будь-якому разі просто чоловіки?» Хвиля сміху, схвальні вигуки. «Хлопці мої, усі ви добре мене знаєте. Дехто з вас бився пліч-опліч зі мною, чи радше попереду мене?» Знову сміх. «Решті відома моя бездоганна репутація». І знову. «Всі ви знаєте, що перш за все я один із вас. Солдат, так, боєць, звісно. Але той, який воліє тримати зброю в піхвах!» Він легенько прокашлявся і поправив пах. «Ніж діставати клинок!» Він ляснув по руків'ю свого меча всім навтіху. «Нехай ні в кого не повернеться язик сказати, що ми не славетні майстри і підмайстри тримати в руках зброю! Ми це все вміємо набагато краще, ніж якісь болонки під дворянськими човітьми! Ми люди надзвичайної сили!» І він плеснув по величезній руці Сесарія. «Люди гострого розуму!» – він указав на жирну голову Андіча. «Люди спраглі слави!» – тиснув пальцем у бік Віктоса. «Нехай не сміють казати, що ми недостатньо хоробрі, аби ризикувати заради нагороди. Але нехай ризик буде якмога менший, а нагорода якмога щедрішою!» Знову схвальний гомін. «Ваш роботодавець, молодий принц Фоскар, дуже хотів, аби ви перейшли нижній брід і зійшлися з ворогом у відкритому бою Тривожно мовченка. Але я відмовився. Я сказав йому, що хоч вами платять, аби ви бились, платню отримувати, ви любите значно більше, ніж битись. захоплені вигуки. Тож ми намочимо ноги трохи вище зі значно меншим супротивом. І хай би що сьогодні сталося, хай як би склалася ситуація, можете не сумніватися, що я завжди беру ваші інтереси близько до серця. Він потирав великий палець під ще далі гучніші крики. Я не ображатиму вас, закликаючи до мужності, до стійкості, до вірності і честі. Та вже знаю, що ви володієте всіма цими якостями. Гіготіння. Тож, ідіть до своїх загонів, офіцери тисячі мечів, і чекайте мого наказу. Нехай, пані, удача буде з вами та зі мною. Зрештою, її тягне до тих, хто найменше її заслуговує. Нехай захід сонця ми зустрінемо переможцями, неушкодженими, і, головне, багатими». Прогримів схвальний рев, щити і зброя, обладунки і кулаки в рукавицях затряслися у повітрі. «Коска! Нікому Коска! Генерал-капітан!» Він з усмішкою зістрибнув з діжки, а офіцери почали розходитись. Сесарій і Віктус теж пішли готувати свої загони, чи радше свої банди опортуністів, злочинців і головорізів. Коска підійшов до краю пагорба. Перед ним відкривалася прекрасна долина. Шматки рваної хмари чіплялися за її впадини, оспрія гордо дивилася на все це згори, прекрасніше, ніж будь-коли у сонячному промінні, уся з кремового каменю і синьо-чорними вставками. Мідні дахи з роками трохи позеленіли. На кількох нещодавно відремонтованих будинках вигравала ранкова сяйва. «Хороша промова», – сказав Андіч. «Звісно, якщо ви любите промови». «Дуже люб'язно. Я люблю». «Ти ще маєш до цього хист». «Ах, друже, ти вже не раз бачив, як приходили і відходили генерал-капітани. Ти добре знаєш, що коли чоловіка обирають командиром, є період, коли в очах своїх людей він абсолютно все робить правильно. Як чоловік в очах молодої дружини після весілля. На жаль, вічно це не триває. Цазін, я, Меркато, нещасний карпівірний, Вірний, наш час минув із різною швидкістю. Але на всіх нас чекала або зрада, або смерть. І на мене це чекає. У майбутньому. А заради оплески доведеться попріти». Андіч вишкірів зуби. «Завжди можна сказати про високу мету!» «Ха!» Коска всівся в крісло генерал-капітана, що стояло у племистому затінку розлогого оливкового дерева. Звідти відкривався чудовий вид на обидва броди. «Моє прокляття високої мети! Це лише виправдання! Ніколи не бачив, щоб хтось діяв із такою ж тупістю, жорстокістю та корисливою злобою, як той, кого веде висока мета!» Він примружився від сонця, що диамантом сяло у блакитному небі. «І ми в цьому точно в години. Рогонт із слабеньким сталевим брязкотом дістав свій меч. «Вільні люди-оспрії! Вільні люди оспрі, вільні люди ліги восьми! Хоробрі серця!» Монза повернула голову і сплюнула. Мовчки. Краще швидко рухатися і бігти, ніж говорити про це. Якби перед битвою в неї знайшовся час на промови, вона б вирішила, що згаяла момент і чекала б наступного. Потрібно мати колосальну зарозумілість, аби думати, що твої слова щось змінять. Тож не дивно, що Рогонт вирішив побазікати. «Ви довго йшли за мною! Ви довго чекали нагоду довести свою мужність! Я вдячний вам за терпіння! Я вдячний за вашу відвагу! Я вдячний за вашу віру!» Він підвівся в стременах і підняв меч над головою. «Сьогодні ми битимемось!» Варто визнати, вигляд він мав примітний. Високий, сильний, привабливий, із темними кучерями, що трепотіли на вітрі. Його обладунок був усіяний самоцвітами, а зброя так добре начищена, що на неї було майже боляче дивитись. Та й люди його не пасли задніх. Важка піхота стояла по центру, добре броньована, з лісом списів та широких мечів в руках, зі щитами і у синіх сортуках, прикрашених вишитою білою вежею острії. На флангах легка піхота. Усі зосереджені у куртках і склепаної шкіри, списи тримають ідеально рівно. Лучники, стрільці у сталевих шоломах і каптурах, трохи посував картину різнокаліберною зброєю та нерівними шеренгами загін афойців на правому фланзі. Але все ж мав кращий вигляд, ніж ватаги, якими командувала монца. І це ще вона не бачила кавалерії, що вишикувалась позаду неї, сяюча когорта в тіні зовнішньої стіни острій. Кожен воїн благородного походження і духу, коні, влощені збруї, шоломи, зліпленими гребенями, відпольоровані шмугасті списи, готові битися задля слави, видовище ніби з поганенької збірки казочок. Вона висякалась і ще раз плюнула на землю. З її багатого досвіду такі і найліпше рвуться в битву і найшвидше з нею тікають. Тим часом Рогонт виводив свою риторику на новий рівень. «Ми йдемо на полі битви! Через багато років люди казатимуть, що тут герої дали бій! Казатимуть, що тут вирішувалась доля Штирії. Тут, мої друзі, тут, на нашій землі! Біля наших домівок, біля продавних стін гордої оспрії!» Захоплені вигуки найближчих до нього загонів. Вона сумнівалася, що решта щось чує. Вона сумнівалася, що більшість взагалі його бачить. А якщо хтось і бачив далеку блискучу цятку, навряд чи вона підіймала їхній бойовий дух. «Ваша доля в ваших руках!» Їхня доля була в руках Рогонта, а він її знищив. А тепер вона в руках Коски і Фоскара. І, висновуючи з усього, закінчиться кровопролиттям. «За свободу!» У найкращому випадку, за трохи кращий вид тиранії. «За славу!» Славитне ж місце, мовлені річки. Більною рукою Рогонд смикнув по води і змусив свого гнідого коня стати дибки, б'ючи по вітрі передніми копитами. Ефектні сцени трохи зіпсували кілька важких кавалків, пла що саме в ту мить, виволилась іззаду скакуна. Він побчав повзгуртовані ряди піхоти, кожен загін ревів і здіймав списи вгору, коли поруч проносився рогонд. Та за все це вже бачила, і результати були не втішні. Гарна промова не надто допоможе, коли вас утричі менше. Герцог зволікань риссю наближався до неї та своїх підлеглих. То були ті самі розцяцьковані та недосвідчені чоловіки, з яких вона глузувала в купальнях поранті, готові до бою. Можна було впевнено сказати, що теплих почуттів до неї в них не з'явилось, можна було впевнено сказати, що їй було начхати. Хороша промова, сказала вона. Звісно, якщо ви любите промови. Дуже люб'язно. Рогонто розвернув коня, під'їхав до неї. Я люблю. Ніколи б не подумала. Гарний обладунок. Подарунок юної графіні Котарди. Купка жінок зібралась на вершині пагорба у затінку міських стін і спостерігала. Вони були в яскравих сукнях, меретливих коштовностях, ніби тут мало відбутися весілля, а не різанина. Котарда, блідає, як молоко, уся в жовтих шовках сором'язливо помахала Рогонту, а той помахав у відповідь, щоправда, без особливого ентузіазму. «Здається, і дядько хоче, щоб ми одружились? Звісно, якщо я виживу!» «Юне кохання, моє серце аж палає!» «Притримай свою сентиментальну натуру. Вона не мій тип. Мені подобається, коли жінка трохи кусюча. Хай там як обладунок хороший. Неупереджений спостерігач міг би подумати, що я якийсь герой». «Ха! Вічай випікає героїв із найнепридатнішого тіста», – як писав Фаранс. Рогонт важко зітхнув. «На жаль, у нас замало часу, щоб конкретне тісто піднялось». «Я думала, розмови про ваші проблеми з підійманням – це брехливі чутки». Одній із жінок компанії графіні Котарди вгадувалися якісь знайомі риси. Вдягнена вона була простіше за інших, мала довгу шию і загалом елегантний вигляд. Вона повернула голову, розвернула коня і поскакала до них трав'янистим схилом. Монза відчула холодний укол, коли її впізнала. «Що в вона тут робить?» «Карлот Дан Ейдер? Ти її знаєш?» «Я її знаю», якщо вважати знайомством випадок, коли вона била її по морді всі пані. «Давня подруга». Він сказав це, явно маючи на увазі щось більше. «Вона прийшла до мене в небезпечний період свого життя, благаючи захистити її. Як я міг у такому відмовити?» «А якби вона була потворна?» Ругон стинув плечима, брязнувши сталю. «Я без утаїння визнаю, що такий же нетвердий, як і більшість чоловіків». «Значно нетвердіші, ваша величність. Ейдер пришпорила коня до них та елегантно схилила голову. «Хто це тут? Каприльська різничка?» «Думала, ти лише грабіжниця, шантажистка, убивця невинних та любителька інцесту. А тепер, виходить, ти ще й солдат?» «Карло Дан Ейдер! Який сюрприз! Я гадала, тут буде битва, але тепер більше смердить борделем. То що тут намічається?» Ейдер глянула на вишуковані війська і вигнула брову. «Висновуючи з усіх цих мечів, припускаю, друге? Але це ти тут експерт. Я бачила тебе в кардоті і тут. Здається, тобі однаково зручно вдягатися воїнам, і по вігію. «Дивно виходить, чи не так? Я вдягаюся, як повія, а ти займаєшся тим, чим займаються повії. Може мені краще спробувати вбивати дітей?» «То заради Бога, годі!» – зірвався Рогон. «Невже я приречений бути в оточенні жінок, які постійно гризуться? Може, ви не помітили, що я тут збираюся програти битву? Лишилось тільки, щоб та дієволіця Ішрі вистрибнула з дупи мого коня і нагородила мене смертю від шоку. Моя тітенька Сефелін теж така була, постійно намагалась довести, що в неї найбільший член. «Якщо ви збираєтесь тільки пересварюватися, тоді можете обидві робити це за міськими стінами і лишити мене тут планувати свою поразку». Ейдер нахилила голову. «Ваше Величносте, я не хотіла заважати. Я лише хочу побажати вам удачі». «Звісно ж, ти ж не збираєшся битись?» – кинула Монза. «О, є інші способи битись, крім як проливати кров у багні, Маркато». Вона нахилилась вперед і зашипіла. Побачиш. Ваше Величносте!» Пролунав пронизливий крик, до якого швидко приєдналися схвильовані вигуки вершників. Один із офіцерів Рогонта вказував через річку на кряж у дальньому кінці долини. Там, на тлі блідого неба, почався якийсь рух. Монза поскакала в той бік, дістала позичену прозорну трубу і припала до неї. Першою йшла група вершників – кінота, офіцери, прапороносці з високопіднятими знаменами. На білих прапорах пишалися чорні талінські хрести, а по краях червоним та синім були вишиті назви битв. Значну їх частину виграла саме вона, але зараз від цього мало розради. Далі з'явилася широка колона піхоти зі списами на плечах, маршуючи в напрямку коричневої смужки імперської дороги до Нижнього Броду. Передовий загін зупинився і почав розходитись менш ніж за кілометр від води. Інші колони почали формувати бойові порядки. Наскільки вона бачила, нічого розумного в цьому плані не було. Але їх більше. Їм не треба бути розумними. «Талінці вже тут!» – безглуздо пробурмотів Рогонт. Армія Орсо. Люди, з якими минулого року вона билась пліч-опліч, вела їх на солодо сосни. Люди, якими командував Ганмарк, поки на нього не впав Столікус. Люди, якими зараз командував Фоскар. Цей енергійний молодик з ріденькими вусами що роготав разом із Бенною в садах Фонтезарму. Цей енергійний молодик, якого вона запресагалась вбити. Вона прикусила губу, роздивляючись їхні ряди. Багато людей, і ще більше виходить з-за пагорба позаданих. У них на правому фланзі бійці з та цесали, а на лівому якісь Баулістці. Голодранці в хутрі та важких кольчугах, дикі воїни з гір на крайньому сході Штирі. Більшість регулярних військ герцога орса. Але де ж твої побратими з тисячі мечів?» Монза закивнула на схили Мензеса. Зелену латку над верхнім бродом, поцятковану оливковими гаями. Ставлю своє життя на те, що там, за пагорбом. Фоскар форсуватиме нижній брід силою і не залишить вам вибору, крім як зійтися з ним у бою. Коли все почнеться, тисячі мечів перейдуть верхній брід без особливого супротиву і обійдуть вас в фалангу». «Дуже ймовірно. Що б ти порадила?» «Треба було не спізнюватись у столодососнах, чи в Муселі, чи на високому березі». «На жаль, я спізнився на ті битви. Станом на зараз уже дуже спізнився». Треба було атакувати значно раніше, ризикнути, коли вони рухалися імперською дорогою з Поранті. Монза насупилась, дивлячись на цілу орду солдатів по обидва боки річки. У вас менше сил. Але краща позиція. Щоб її отримати, ви віддали ініціативу, втратили ефект несподіванки, загнали себе в пастку. Генерал із меншим військом повинен постійно атакувати. Столікус, так? Ніколи б не подумав, що ти вчилася з книжок. Я знаю свою справу, Рогонте, і з книжок, і з усякого іншого. Моя епічна подяка тобі та твоєму другу Столікусу за те, що пояснили мої провали. Може, в когось із нас є ідея, як мені допомогтися успіху зараз? Монза пробігла очима по долині, оцініла кути нахилу пагорбів, відстань від схилів Мензеса до верхнього броду, від верхнього до нижнього, від смугастих стін міста до річки. Позиція здавалась кращою, ніж була насправді. Рогонту треба було закрити надто великий простір, і йому бракувало для цього людей. Ви можете зробити лише найочевидніше – ударити талінців усіма своїми лучниками, коли вони переходитимуть брід, потім, коли вийдуть на сушу, усією піхотою. Кавалерію залиште тут, щоб принаймні затримати тисячу мечів, коли вони з'являться. Треба швидко розбити Фоскара, поки він іще буде у воді, а тоді взятися за найманців. Вони не впиратимуться, якщо побачать, що справи кепські. Але розбити Фоскара… Вона дивилась, як величезна орда формується в лінії невужчі за брід. З імперської дороги до них йшли всі нові й нові колони. Якби Орсо думав, що у вас є шанс, то вбрав би досвідченішого і менш цинічного командира. У самого лише Фоскара майже втричі більше людей, ніж у вас. І все, що йому потрібно, це затримати вас. Вона глянула на верхів'я схилу. Гурські священники сиділи неподалік від штирійських леді. Їхні білі шати вигравали на сонці, а обличчя були похмурі. Якщо пророк може вислати вам диво, то зараз саме час. «На жаль, він прислав лише гроші і щире побажання», – Мон пирхнула. «Щоб сьогодні перемогти, вам знадобиться щось більше, ніж побажання». «Нам знадобиться», – поправив він. «До речі, чому ти б'єшся за мене?» «Бо вона була надто втомлена і надто хвора, щоб битися самотужки». «Здається, я не можу опиратись гарним чоловікам, котрі потрапили в халепу. Коли все було у ваших руках, я билася за Орсо. А тепер дивіться, де я». «Де ми обоє», – він глибоко вдихнув і радісно видихнув якого біса ви тішитесь? Краще було б, якби я впадав у відчай. Рогонт усміхнувся їй, привабливий і переречений. Може, одне йде в комплекті з іншим. Якщо чесно, я радий, що очікування добігає кінця, хай яким були б наші шанси. Той, на кому лежить велика відповідальність, має вчитись бути терплячим, але я цього ніколи не любив. Усі знають, що це не у вашому стилі. Люди складніші, ніж їхні репутації, генерала Маркату. Ти б мало б це знати. Усе вирішиться тут, сьогодні. Більше жодних зволікань. Він смикнув коня в бік, щоб поговорити зі своїм помічником, і лишив Монзу саму хитатись у сідлі. Ледве втримуючи руками лук, вона супилась на схили Мензеса. Їй стало цікаво, чи там зараз нікому Коска. Можливо, теж дивиться на них у свою прозорну трубу. Коска глянув у прозорну трубу на натовп солдатів на іншому березі річки. Вороги. Хоч жодної особистої ненависті до них у нього не було. Поле бою – не місце для ненависті. Над ними майоріли сині прапори з білою вежею оспрій. Найбільший був розшитий золотом. Штандарт самого герцога зволікання. Поруч була кіннота і купка леді, які, очевидно, прийшли подивитись битву найкращому своєму вбранні. Кості здалося, що він побачив навіть гурських священників, хоч він і не розумів, навіщо йому це все. Він ліниво гадав, чи є там Монскаро Меркато і трохи потішив себе, уявивши, як вона боком сидить на коні, уся в шовкових шатах, гідних прийому на честь коронації. Узагалі, поле бою це якраз годяще місце для веселищів. Він опустив трубу, ковтнув із фляжки і щасливо заплющив очі, відчуваючи, як сонце продирається крізь гілки оливкових дерев. «Ну?» – почув він грубий голос Андіча. «Що? А, ну, знаєш, ще шикується!» «Ріград передає, що талінці починають атаку!» «А, отже починають!» Коска навів трубу на кряж праворуч від нього. Передні ряди Фоскара були вже неподалік річки, розсипавшись рівними лініями по квітчастій траві. Биту імперську дорогу годі було і побачити під цією ватагою. Він ледве чув тупід їхніх ніг, нерозбірливі крики офіцерів, ритмічні удари барабанів, які доносило тепле повітря. Він легенько помахав рукою йому такт. «Неабийкий взірець військової пишноти!» Він подивився в трубу, на блискучий повільний потік води, на протилежний берег, на схил. Веспрійські когорти йшли назустріч, кроків за сто над річкою. Позаду них на підвищенні лучники вишикували довгу шеренгу, стали на коліно і наготували луки. «Знаєш, Андіче, у мене таке відчуття, що скоро почнеться кровопролиття. Накажи людям вийти вперед ближче до нас. Нехай стоять кроків за 50 від перевалу». «Але їх побачать. Тоді і не вийде несподіванки». «Насрати на несподіванки, Нехай побачать битву, і нехай битва побачить їх! Дай їм відчути! Але, генерале, віддай наказ, чоловіче! Не митушись!» Аніть відвернувся, насупившись, і підкликав одного зі своїх сержантів. Коска задоволений зітхнув, витягнув ноги і закинув один ідеально відполірований чобіт на інший. «Хороші чоботи! Коли він останнє носив хороші чоботи? Передні ряди війська Фоскара вже були в річці». Із похмурою рішучістю вони просувались уперед, по коліна в криженій воді, невдоволено дивлячись на чимале військо, що вишукувалось на височині і чекаючи, коли полетять стріли. Чекаючи залп. Форсувати той брід – неймовірне завдання. Слід визнати, він був до біса задоволений, що відкараскався від нього. І він підняв фляшку морвіра і трішки змочив губи. Тіполо почув віддалені крики, наказів і деренчливий залп кількох сотень одночасно випущених стріл. Перша партія відлучників Рогонта. Чорні скалки злетіли і обрушились на талінців, що брели через милуну. Тіпило поправив сідло і обережно потер шрам, що свербив. Він побачив, як шеренги закрутились і вигнулись. З'явилися щелини, фланги провиснули. Дехто пригальмував, явно бажаючи повернути назад. Інші рушили швидше вперед, налаштований тиснути далі. Страх і лють. Дві сторони однієї монети. Ніхто не любить рухатися складним ландшафтом, коли в тебе летять стріли. Переступаючи через мертві тіла, можливо, друзів. Жахливо розуміти, що невеличкий порив вітру може відправити стрілу тобі в обличчя, а не в землю. Звісно ж, ті бачив удосталь битв на все життя вистачить. Він бачив їх безпосередньо, чув їхні звуки на відстані, чекав, коли пролунає наказ і він кинеться в гущу, прикидаючи свої шанси, намагаючись приховати страх від тих, кого увів уперед і за ким ішов сам. Він пам'ятав чорну кориницю, де біг через туман а серце йому ледь не вискакувало від кожної тіні. Пам'ятав Кумнур, як він із п'ятьма тисячами інших бійців із бойовим кличем мичав униз довгим схилом. Дунберг, де йшов за рудом тридубою проти страховидла і ледь не наклав головою, намагаючись утримати стрій. Пам'ятав битву на високих кручах. Шанка наступають з долини, скажені східняки намагаються перелізти стіну. Тоді він бився пліч-опліч із кривавою дев'яткою. Або встоїш, або помреш. Спогади ці були досить яскраві, аби він міг пригадати запахи, звуки, дотики вітру, відчайдушну надію та божевільний гнів. Він дивився, як іще один залп злетів у повітря, як величезна орда талінців розсікала воду і не відчував нічого, крім цікавості. Жодних симпатій до жодної зі сторін, жодного жалю до загиблих, жодного страху. Чоловіки падали під зливою стріл, він відригнув і невеличка печія в горлі змусила його переживати більше, ніж якби річка раптом вийшла з берегів і змила всіх цих покидьків в океан. Хай би навіть затопила весь блядський світ. Йому було начхати, як складеться ця битва. Це була не його війна. Чому ж він вирішив брати у ній участь, та ще й на очевидно слабшому боці? Його око метнулось від неминучої битви до Монзе. Вона поплескала Рогонта по плечу і тіполо відчув, як його обличчя палає, наче йому вліпили ляпаса. Так було щоразу, коли ті двоє говорили. На мить її чорне волосся відкинулось назад, показавши обличчя рішучу щелепу. Він не знав, кохає її, хоче її чи просто ненавидить за те, що вона не хоче його. Вона була лишаєм, який постійно підхоплював тріснутою губою, яку не міг припинити покусувати. Затягненою ниткою на сорочці, яку він не може перестати тягнути, аж поки сорочка не розлізеться. Унизу у долині у передніх шеренгталінців, які намагались перетнути річку, були й більші неприємності. Їхній стрій розвалювався, а самі вони ковзали на мулі під ворожим вогнем. Монза щось гаркнула Рогонту, і він підкликав когось із своїх людей. Типоло знову почав крик знизу. Наказ до бою. Оспрійці опустили списи, що вигравали сяючою хвилею. А тоді рушили. Спершу повільно, потім швидше, потім перейшли на біг, оминаючи лучників, що й далі заряджали та стріляли, як могли. Понеслися схилом до води, а талінці тим часом намагалися сформувати на березі подобу строю. Тіполо бачив, як дві сторони зійшлися, злились воєдина. Замить вітер доніс звук зіткнення. Цей стукіт, брязкіт, дзенькінт металу лунав, наче град по свинцевому даху. Разом із ним звідки долинали ревіння, лемент і крики. Ще один зал попав на ряди нападників, що досі були у воді. Тіпило дивився на це і знову відригнув. Штаб Рогонта стояв мовчки, так, начебто це стояли живі морці. Усі дивилися на брід із широко розкритими ротами і очима, блідими обличчями, міцно стискаючи по води від хвилювання. Талінські стрільці вже теж були на поготові і випустили власний залп просто з води. Стріли між жлучниками, декілька людей упало. Хтось заверіщав. Один болт урізався в землю недалеко від офіцера Рогонта і налякав коня, що ледь не скинув його із сідла. Монза пришпорила свого скакуна на кілька кроків вперед, підвелась у стременах, щоб краще бачити. Позичений обладунок тьмяно вигравав у ранковому сонці. тіполо насупився. Так чи інакше, він тут заради неї. Щоб битися за неї. Захищати її. Спробувати все між ними виправити. А може, щоб завдати їй болю, як вона йому. Він стиснув кулак. Нігті впилися в долоню, а кісточки боліли після удару в зуби слузі. Це ще не кінець. Це він знав напевно.